Bueno, Agus Hernan, Antxete Erratiko eh, Lehen Europako eh, Erratiko Komunitarian Lehen Goz Foroa eh, bukatu berri dugu eta, bueno, jakin nahiko genuke zein den baitare ba, zure, egunaguetako zure valorazioa. Gu oso, oso posi gaude. Oso posi gaude, eto diren jendeko pudroen aldetik, eh? hemen egon dira, ogeita bat eh, lagun, amar, herrialdi eh, txuk urrundik txile txiletik oso posiki gaude ere nora pasatu diren topaketak bai mami aldetik bai izan den eztabaidare mailan eta baitare, ere hemendik aterako diren zenbait proiektuak oso posiki gaude ere eh se harrera edo se oihartzun esan dugun komunikabidetan Tokiko bai eskualdeko komunikabideetan, bai e, irunetan darribikoak, bai e, endaiakoak, baina baita ere Euskal Herri Mailako komunikabideak. harreta handiarekin segituko, segituko dute gure ekimena eta azkenik, eta guretzat importantea zen, oso posiko ere topaketaren bidez indartu ditugu gure harremanak tokiko podere publikoekin, bai diputazio Gipuzko foro, foro aldundiarekin, irun endaiako udalekin, edo Ipar Euskal Herriko izutuzioekin. Erratiak amaro ortebet etzen dituen egura bueno, ba, guetan, e, ba, aipatzen genuen, ez, garrantzitsua zela e, gizarteratzea eratzea Errati Komunitarioen izaera, eta zentzu horretan foroa horretarako baliabidea izan da, ez da? Bai, horren e, or, atxetik lan luze badago, 2006, e 2006an Jordaniaren egon ginen e, Amark Asociación Mundial de Radio Comunitaria e, el biltzar nagusian hor lehenaldian sartu ginen Amarkeko mugimenduan geroztik e, asko implikatu gera Amarkeko dinamikan bai Europa mailan bai e, e, -nazio nazioarte mailan eta topaketa hoiek dira lanoren fruitu importante bat beste fruitu bada partratzen dugu zenbait proiektu europearretan eta guretzat mugi interesgarria da. Zargaitikin inplikatu gera olako holako dinamika betetzen genuelako e, Euskal Herrian askotan gehiegi biratzen bi giratzen dugu gure, gure baitan bakarrik e, eta gutxi ateratzen gera ikasteko zere egiten duten guzt, beste guztiok, zer dinamika dauden beste herrietan eta guretzat e, irakazpen erakazpen politika politika izan da. Erritartzen prozesu batean gaude, horrela deitzen dugu, nahi dugu irratia indartzea, amargarren urte karin irratia indartzea, baina irratia indartzea dinam, lan dinamika batean, herri elkarteekin, toki konstituzioekin, kirol taldeekin, eta zentzu horretan, bai topaketak baina baita ere, iraiatik martsoz, martsoaren bitarten kontrolatzen, E, antxetako ekipoa eta xetako kolaboratzaileak egiten dituzten ekimenak hiero plantamendo orokor bada eta topaketak bai momentu garrantzitsu batatariko bat, bat izan dela baina bat besterik ez. Uh -huh. Amara Rieldetako, bueno, ba, ordezkariak e, jaio ditu egunotan, eh hemen oinarri sendo bat egiten da etorkizunari begira Europa mailan irratiko komunitarioen kohesio bat indartzeko, ez? Bai, eh menu mesturas bat e, eman, eman izan da, m, daramago berriresaten dut 2006etik aurrera e, lanean, horren inguruan eta gure ekarpena gure e, gai sensibletatik etortzen dela, erran nahi dut, izkuntza minorizatuak. E, bultatze, e, topak hoien tematika nagusetariko bat izan dela, guztekonkretuki, gu, izkuntza minorizatuak, mistan dena, baina baita ere, amarg barruan, zenbait proposamenak egin ditugu azken urte urteetan, eta egingo ditugu izkuntza gaia indartzeko, izateko in, e, gai garrantzitsu bat mundu mailako dinamikan, ha barruan biztanna eta eta sartzeko bere agenda politikoan. Ozon mi esker. Zuri.